د یو ټوخه باندې کې یو ورته چاپور ټوخه کورس کور دا به اندازې عظیم جرم نه اے مسلمانانو لا سرقام من قامن ټوګه دې نه کوي ملنګ نه کوي واشته نه کوي خندا نه کوي فريد نه کوي يا قام بل قام پس هسته یې كنو خير منهم شي چې دا غینه أغيست په نسغورن یو عالم وی قسم دیز سپی پوریم ٹوکنکم زویم اصنی چی مانا خودی سپی جوڑ کیم ممرا یاری گا مچا پوری بساری پوری یوزل یوزناند ابلی حضور پاک تیوی سیبا خوشیٹا کیا دا سی گوتی دا حضور وی چپ دا خبره خبر ادبرا کسی چی سمندر پی ٹولت رقی گی دانتا چاہی گا نو چا پو رتوکو لچا نخریکو لچا نقل و تاغول دا بندی حرام دی آسنن سبا مجدی سنا پا دیجور اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا إِلَيَّهِ رَجُوَاتُ وَلَا تَلْمِزُو فَلَا تَلْمِزُو انفسا کم ایبونا ملا گوئی پا یوبل پا زان نو زان خپل رور اگر داسی کانا لکا خپل زان پا یوبل ای ملا گوئی ملا تا خور چا قوڑی تا تو وګورئ ته ته آرام فورې ایبونه ملګرا تم به څوک چلنه نه ونه چې ستاسو خدا خدا سي د ستاسو لور درس ولا تلمزوا انفسکم ایبونه ملګرا ای په یوبل ولا تنابذوا بالالقاب موله یوبل فبدلونو فبدل نوب څوک چیتی سره نه او کرا اغلی دے پلان کی اجیسا دعا فکارنا دمون طرف تو واپشی اجیسا بینو مو تو مشورشو پچی تی علاق کم اجیسا جیسی یا او پا تازیل کے ناغد دو پاو کم اجی خلقوه ارکا تول بے کم کم ندار خنلے لکھ وَلَا تَنَا بَذُر بِرَفَا الْبَتَكَ يَوْسَنِ پَ يَوْنُمْ مَشوری خستا مقصد داغس پکا سره بیانې چې هغه مديسه براغلې ته هغه پاو کوم دي نو ستاسو سخت حتی کني په هغه په بل څه پیژې نه نه روانه را ونه کې رايي کوم عالم بیان کړ دي چو چی مولا سليمان العلامش کوم مولا بیان یزيد چې ملې راکا گا کوم یو مولا ځه افلان کې افتاس چې پوزې چيته نو امش افتاس اراج کمدار اخیاره وای ته عبدالرحمن ابن هرمز العرجہ غولیم ولا ناغدی تک د پاره نه کینو یو عالم بل ته پوسکی وی سه بی او سړی مشهوری په انم هغه خلک پاغي پی جنینو که زه یاد نه کوم عبدالرحمن مان نه پی جنې به کستا مقصد دا غس پکاوی نو خیر دی نو بعدنم یادول دا واخ کی چې تیس پکاره ار کی چاته بسره اسپک نم نه نم سپکاست که هازیر بھی که غائبی نم با او دا خلق کلی او حضور پاک دا دین حضور پاک چارتا چاہتا سپک نم ندی آشتا پا خون نم بیدی او سڑی دو دری نم ای کنا حاجی خان بابا مالک سیب تو ارتاغن نم آلے په پی خوشا لگ سپک نم بنا نی چاہتا وَلَا تَنَع بَذُو بِلَا الْقَابِ مُولَ يَوْبَ الْبَبَد دا عزت نومه کزان ته د عزت نوم نو بلوم د عزت پنو میاداه ها کزان ته د عزت نوم نی فق دا واستاف فقې چې سری پلار او مرسل پس پکنو میاد کینو تم د بل لار او مر میاداه والا بیس الاسم الفزو ق بعد الیمات بد د نوم د فسق پس ته ایمان نه یعنی مومن سری ته خراب غلط د گمراهی نومه رشتل دا ډیر بد زا داړه باندې خوندې سره د لپې شوهه مفهش ومن لم یتوب که چا د دې خبره نه توبه او نه کړا فاولایک اهم زالمون دا د خدای په قانون کې زالمان دي چې څوک چا پر او ټوګی کوي یا څوک پاو ای بون په کې راوباسي یې په بدو نمونو یادای دا چې څوک د دینه توبه او نه باسي خدای او دا زما په قانون کې ظالمان دي او ظالمانو سره به خپلوا حاصل الله تبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحاب اجمعين دي پرونی اياتونو کي اوري احکام بيان شي چې غرد معاشره سره تعلق لري اول دا حکمو حکومت مسلمانانو يو بل پورټو کې مکه ملند مکه دچا په هي مکه شه چې ته چا فورې په خې کې افغانستان عقیده خلې باندې د دا چې یو بل باندې تانه مکه مخامخ لمز مخامخ تانه او ته چې مړه ته دا سي ستاخه دا سي د زويره دا سي دا تانه مکه درين دا یو بل په پد نمونه میا ده چې دا خنده دی دا چې دی دا چپړ دې ګړې دې یا نو قسم دا سي په دا شریعت باندې کړل بیا یالکم خدای پاک پاک احکام بیانې چې د معاشره سره تړاو لري او تری حکمونه نور هم بیانې الله من الشیطان وجئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایه الذین آمنو اے مسلمانانو ایستنیبو کثیرم من ازان ځان ساتې د ډېرو ګمانونو نه فایوبل ګمانو نکا ان بعض از غنیسم باز ګمانو نه لا ګنا یعنی گمانونو کی بازی گمان گناوی نو آسینا کتابی گمانو کی چی گنائی داد ای وجه نا احتیاط دائی چی گمانو نا پچامک آو یو گمان حرامی بل مبروح ہے بل مباہد او بل ضروری ری حرام گمان دائی چی پا یونیک مسلمان بادی بے وجہ غلط گمان کے بد گمانی. بزایرہ خسڑے دا غل دا ٹک دے دا برگے دے چرګې دے دا بدگمانی دا آوان دے مکروحا آغا مکخنا دا یعنی سپکی اسباب بھی خامخا بدگمانی پی مکارگر چی بھی کمزورے بھی نسان کے توئے ممکن دا چی دا بزایرہ کمزورے دے زلکی خوی دا خودیت دا سے دے عمل کی چی خودیت آغا خوکی او کومه سره ستاګمان نه نو ضرورت دی د بل بانې بدګمانه کولو په نسبت خپل خپله ظیفهې نه کوې خپل ځ کوه نه کوې خپل وخت کې تا ته دی حکم دی چې په بل سرړ باې بدګمانې کوي نوکهغاسپ پکیوي د بدګمانې او مکوه ضرورت سر که په پا خیر پاهې پخ پا طر قوور سره نسیت کوورې ش نو ټیک ته آسې و چې په مچ چې بدګمانې یو سڑی دا سنما پا طرف زی در ڈمو بازار کی گرزی نو کاری خود دا بدگمان ہے دی خود تو مکاو دا خم دیو جائزم دی او سلورم واجب دی اغا نیک گمان دی و خودی و این نباد و ذن نیسم بازی حرام دی ورې د دنیا تول معاملات په ګمان نواندی دا غوان چې ګوي کوي نو داسو څو غری په خبره کې خدای ګمان کې دی چې دې دې دروغ وي غالب ګمان دا چې نیکان دي مسلمانان ان دروغ ونه وي نو فیصله پاهي کې نو بد ګمانو نه تل مراد دي اي مسلمانانو استنبو کثیر مننه ځانته ساته د دې رو بد ګمانونو را ځکه بعض ګمانونو ګنارا نو تاسو توب پتر لګي پاره بد ګمانه کې به مطلع شي نہ چھ آباد دی ګمارو نامکار ولا تجسسوا دچا وګستنې مکار او یووب تلاش مکار تجسس پخپل دچا عیب کتل خیال کدا سند سند او تحسس دبل چا په واسطه ولا تجسسوا حدیث کراجی ولا تجسسوا ولا تاسو دچا وګستنې مکار ځان ورتغلی کې وداغه معلومه سپیکار دی بېکم سړی چې د بل مسلمان او یوب ګوري خدای پاک دی خلق ته به رسوا کوي خدای پرې د او په دغه یو نه چې اوسړي وي چې قوم ته ضرر رسوي یاداسې خطرناک جرم که مبتلا دي کدا هغه الونه نه بيټول معاشره خرابوي نو وینه ضروری ده یو بم دی ور سره یا یو خلل تحریکې صالح بیا عمل ته مسلمانانو نقصان رسوي دا غائب نه چې دا په سر لکه کدن تکلیف را سیټ فټول خون دي بچا او اسی چې اوس اړین دي ذاتی طور سره چاته زاران ني نه پام تا خپل ذاتی کمزورې پکې ښه لایې بونو تلاش وکا تجسسو ای ولا تجسسوا تلاش وکای دایبونو د یو بل ولا یختبعدكم بعضا او ندي غیبت کوي باندي ستاسو غیبت وکای غیبت دې ته د چا پنداسه خبر او یا دون نه کون چاغه په خپاکی یو بدګر ز پکاوی پغاس ست ته خپل بڑا سوما سي اودا اس پکاوي د مرصاد نو لمز مخک تیر شو از مخامخ سړي ته باندې ایب لګولې اودا غيبت په شیشا کوله نو مخامخ هم ګکار نه غو مخامخ ډير خلک نشي کوله بل لاچ مخامخ جواب هم درکول شي او غيبت دیر استحجرم پدې چې هغه مخامو پینا پې شیشا دې پټ غل باچا نو غيبت تیر صح پدې ریبط دوم را صحب دي ا دې به ايې حبوا حد ګمایا کوله لهمه اقيه مته فکرې ته مو تاسو په فحکه تاسو کې به یو کس تا فحکه چې وخري وخې د یوور مر خپل فدا فلان چې بدیش نو له یعنی کو سو کاله کوم انسان وخې سو کو نخري نو چې مرشوي او اور دې نو دا مور وخې په سکوخ ورک نو چې څنګه دا څړې بدګڼي دا شان غیبت کول دا د امر ضر ور وقف کړل مر په دې کې راغی مجدې مجلس, مجلس کې نشته حاضر دی او بازار خلکو دې مړي وقفه خور ما ته ست درته کور را سي مر دې نو دا شان چې پردي چې سړې نه نو ته یا غیبت نو کوه خلک ته نشته هغه ست تکلیف نو را نو مړي سره په دای په تشبیه ورکړه کیندې جمدي وقفه خو نه دی او د مړي وقفه خو یا <سؤال> عمر حضور په غیبت د زنانه سخت جرم دی یو صحابي قربان الله الهی <سؤال> زیان خو چې دی وکړه خدای تعالی <سؤال> د خدای پاک باندې معاف او غیبت چې چا وکړو نو د خدای په معافینه نه هغه سویل <سؤال> نه ماتي نو مساله خطرناکه نه غیبت ډیر سخت جرم او اکثر ادمونه معاشره په غیبت ویلي ګلیان په یغټی ګټیری بیګړ خطر پک به وایلي چې خرابته ټوک نشي وایلي او پا غیبت که ممتلعی مجید سنو که با غیبت که از امون دا دین ده مسلا دا چه مخنه دی غیبت دا زمین مخنه یا کافر چې دا پا وطن دا اسلام کیوسیگی تا دی غیبت نکه کچاس سره دی جنگی حربی کافر او غیبت مکاو لگر تا تا تا تا تا تکلیف رسول لوان استاد اللہ سا خو ضرورت سن استا پا دی غیبت سجونی البتا باز دے که غیبت اگا غیبت نی ا یو مسلمان بیان کې دا دا د اس او شرمونو په غرض نه بل سړی دا غره ضرر نه بچول غواړي یا خپل ځان نظر نه بچول غواړي یو سړی د تا نه ازم کنه ویلې د پزور او تا غواړي چې د شکایتو په وسه دا ظالم دې نه ازم کنه ویلې ما غه سړی ته د غیبت کول شي چې کم سړی نه استاو داوی چې ما باندې د بچ کید نه یو حاکمی یا داس سړی وی چې هغه باندې ضروري اور چاته به وینا یا یاوالک او یا خضر وانه کو په اطلاعات ته ویم خاوند ته ویدا خضر چې تاسو دا خدا داسې جنگي الیرا یا ستاسو دا ورکو دا داسې روانه کی نو پلار او خاوند ته په دې غرض وې چې ځان ته شر نه بچی دا په عبادت کې نه راځي یا یو سړی تا نه لور پور واړی او بن سړی تته وی دا سړی سنگ د زی په نه پی جن په هغه تا ته وی چې دا جوارګر دې مور کاو دا غل مور کوه دا پدي مور کوه دا غبت ک نه داخل دکه دا د دی مسلمان خی ته وکړه یا ګواوي ګوا کې پیش نو د ګوا د پاار دا ضررو د چې په پټه به هم دغ حالهې حاکم ته چې دا سړی سنگره او سرګندبانې میم کېږي یو سرګن دبانې حاکم ته وي چې س دا سړی غ یا پپټه دا را پټ رود اسی چې دا غند جوار کردې دا غيبت دا غنارو باندې غيبت کني راخله زکه دې باندې ټول معاملې و نه اله نو هغه ذکر کوله توې چې ستاسو مقصد دا سپکاوي یو خپل بواس په اواتې او کدا هغه سپکاوي دې مقصد ني دا سړی نه نه بچ کول چلوور خور ورنکي ګور دا دا غيبت کني راخله ولا يختب بعضكم ماضع غيبت نکي په دې اساس دا بعضو ایو حب آحدکم آیا فخی یو کستا سنا اییا پر لحم آقیه میتن چی اخری وقی درور مرخ پل فکریفتمون دا فستاس و فخی ندی نوچی سنگ درور وقی پراکم ندی پخ منتا قشان دیو بالغیبت و مکای اوات تقو اللہ دا خدی پاک نی عرے ان اللہ تواب الرحیم بیشک خدی پاک قبل ونکی دا توبی دی یعنی انسان دا انسان نو چې چی دا چا غیبت ہوگی کنا زه زموږه عالمانو غیرا غنه په مافی وای لري عالی په او زه عالمانو کې هغه ته خبره نه رسیدلې نو پنده هغه ته دعا وکړه پای واره دعا وکړه تکي هغه لا تکلیف نه رسیدلې خبره نه وې نو ددمه لدی ریبات معاملات اخته 5000 اخته 5000 په توبه او هغه ته دعا وکړه چې خدا ته ته وبخې ته و سره انسانو کې ما نه غلطي شي دا چاغته دعا دوه سمرو کې نو خپل پاپ پټه داږي په کومه غنا معافي او هغه تا اور سي دا خبره نو به دا غنه مافي واستل زرويدي ان الله والنا له راځي یو وزر سړی دی میمون هېڅ خوب کیو نو چې اته څور حب شي ول عامه کمر نه راپورته شي ما نه غدره ما ته وبله سړی وې د تور سړی مافي وق او ریسنګ خو ویل خو وی ته را غلام غیبت کړه کنو کړه چې تک تور دې بور د ریسې نو کړه په تناسه او ستایي ادارو غیبت کېده او تا انکار نه او سوخه بس په دې hebat کې د خونو پاس تور عمر غیبت یې نه لیکو نو به نن دا هم دایما بوخاری چې موږ دا حدیث کتابونه په خداي پاک کومه د غیبت په ګناه نه شینې ان شاء الله موږ په کومه غیبت کې دا غیبت نه وکړو غیبت د سپک شی سپک شی دي اډې ګرام کار ده دا ډېر خلک باندې جوړي غیبت زکه کوم چې دا پکی اچي پکینو دې تا ریبای کوي چې نیمه کې هغه ته وختان و داږي جر هم خود چنده علیک چې پکې دې تاسې تمه لکه ته حاکیږي چې سکه خدای په حساب کې نو مساله دغه یو ډېر خطر مے یو زړه لوزره پات نه سو لازم ده خو څوک هم د هم کینو د یوم بل بازار خبرې نو انه په حضورې پاک ته په وحي او قودل یو بل ځانانه ته وې د دې خلیته دا جام نزدې این جاملی نزدیشو چه بخشو اغیقیو کو وقی وغرزو لیم او روجی و او روجی و او روجیم نشتا و داب علام کڑلی و مو گسنو بیم کڑلی او غیبت هم کڑلو کنو کڑلی خدای پاک دا پیغمبر زمانا که کل داس ناشنا خبری که جی خلقی اونگی او ایبرتی والی او غیبت ذکر و که خاک بمایک خبل مسلمان رو یا،, یا انسان یادول پاگا خبرو چی دا وققی نی اپی بد گرنی آتی یادی پیشی او اگر چې پکیوی وَلَا اَدَام خواہا لَقْ وَجَالنَ خواہا این خوکا چانا گناو شوا آغتا او آغتا دے دواؤ کی او رحمت خودای محرمان زکر انسان کم دور رو منطول پا دے شرک مبتلا اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِلَيْ زه خو ستاسو کورونه معافی غوړنه پدې مجلس ح یا یوحنا اس اے خلقو انه خلقناكم من ذکر مونسہ مخکیش پک حقونه بیان شوه یو بل چې نه به یو بل په ټوکی کوي نه به یو بل تانکه نه به یو بل په بدو غیبت کوي نه بد اخلاقی را او شریعت بد اخلاقی نه کوخه بے خدای معیار بیانې د حقونو باندې د معاشره کې دې دا اون نیچ خیالات د خلک راوړي یو سړی پنګلې نارو איז ا ډیر وی یو سړی موټوري یاو איז ا ډیر وی یو سړی سرهوب د ایسی سي کمشنري تانداري ځان تلوي سړی وای د عربو کې دا مرض ډیر و په ټول پاکستان زاهر بیمونو زکه ډیر وی سانه بل سړی ته وی حواله لا زیوزنو لبنان که گرده دم یو بس کناس دم یو عربی ہوئی یه خیر دل آجم آجم کشی دیکیم سخسری تیرشیو دی, دی, تیر دی لکشان ته ماوی لکسوکو امام بخاری ماوی ناری لئی دو دیپانی دا پالا هم مخسره ده اما آگا تاوی مای ما زناوارا آچه چا دین خور کرده دی آگی پا عربیت فخر نه کرده عربیت سشه ده آچه دار تاسو پی فخر کرده تاسو سوکرد خن ک یاوبلسره پنجي یموشتو غریبانی جب تهذیبمدار انگریزان شو جامم دا انگریزان شو قراس کا کم دا انگریزان شو بی پردګین دا انگریزان شو پسی شي فخر کوي او ستنم جوړه کړي نه یعنی دا نه خیر پاهه پخارو پا ا کله مونږ عزت کوو هاغه مې پويو ما یا غا تصفي قدر یا جانه ما صفارم وکي خرسيږي دا بار نه راوي دي دې خدای شي دي چې وږي چې خدای پخ پیدا کړه هو کمان نه لکه پاسوکه یو غر کې زمردو خلل دا د سوات تخلق کمال دي چې سوات خلق ډیر قابلیت لري زکه چې غر کې زمردو خلتلې زمرد خو قدرت یې سیند قابلیت دا چې ځان کې هنر پیدا کې علم زده کې تعلیم زده کې وزمه کې فاتک ملکونه ګټه دا قابلیت نو تیل خدا پیدا پیدال تی وو دې روزنه چې شمیرې دا خو کمال نه لري نه ډیر ثروت کمال لیتا. نماوي چې دیم خور کړی دغه دا خبره نه کوي ا چې تاسو دا خبره شروع کوي نو یې سم نه کوي پس شي فخر کوي ځاړي په پنه دی فخر کې ما خرته یار کوم په پله یې په فخر کې زه به يم چې پښتونم کوم ستانه یو یوځو ستانه په په څه کو خوره دا څه بحث نه کوي او قسم دا چې یو عربي کدا سيزو دا په حضور پاک سم ګلوه اغه نا دا جاهلیت څخه به زموږ امت نه کوي چې زہ عربی مو زہ عجمین هغه فلأن کې قوم دې توحیدا بدبوی اچا دا لړکه داوھا فن مها مونتن دا چوی یوزل یانو فارو یم ماجد دا سوې زمو موجوده ماوندا دا جاهلیت کې غیر داوھا فن مها مونتن عربی پا جمی سغورانه دی وا جمی پا عربی او سر پسپین غورانه دی اسپین پسپیر دا خدای پر زمانه او اخلاق یا انسان که غریبی چې عمل او اخلاق فقیده کلیه غل زنم د سر ګولله هغه اوسړی دین لاټی برنوشه اخیده حرام و درڅو کې سکے دا خدای په ننځق قیمه ده نو دا چې مکافته شنه حضرت بلال سي ته حضور پاک پی اذان وایا نو بلال درنګ تو او حبشي غلام یو عربي و به شکر دې چې بلار مې مخ کې مړ دی او دا په دروازه نه درېدل چې تور سړی باندې حضور پاک نو واښلید د تاسو کوم ملاوي کی بغیر د دره هغه په پا حضور پاک واښه راولګل او دا ایتونه رااوه چې ستاسو په شان په سرګونو د بلال قدمونو په نزې ګورې واهتې دوئفه وی د بلال دا ټول تور وال براوالې یو بوتل کې بواجه او چې سمره د جنت ثوري غيله په خالون او والشه <تصفح> ما حسن ای کم زیتا آفی نوچی خودی پانی سوفاق دی بلال حباش صحیب از رومو ابو لحب زمان کائین چه بلا جبیس اقبال و صحیب دا روم نا را گیا بلال لحباشی نا سلمان دا فارس نا ابو لهب د مکی سپیر دی دا اوی عجیبہ کار دی دا خودی دا حباشی بختور دی او دا ایران نا سلمان بختور شو دا روم صحیب ابو لحب دا, دا مکیو سیدون کی دا حضور حب اللہ غصبی رشو وید خدای جیبا نظام این چی بلا جبی و محمد براسان خیش راکی دی هماؤس اگر باون رسی دی تمام بو لحبی حضور پاک تزانور سو داغ لمنون نیسا اگر تزانور سو خب آکنی تولی بو لحبی خبوری نو خدای پاک دا آیتون نازل کلا یا گوری داغ میار دی دا انسانیت دا د جهان په یو تعلیم کې نشتا د انګريزانو مله تامت لاره ده تور او بس کول د سپینو مسکول جوړي زمون په دین کې نشتا یو چوری دینن مسلمان شي هغه د یو لوی بزرگ سره برابر ده یانه د اسلام پر اساس پدوره کې په خوا کې پاسکا کې Jesus ځل پرېسګاری د فرغه وختو هغه Jesus نارنجا پیدا کړل دا قامت څه پیدا کړل نو خدای پټه غسونه یادې چې خدای پیدا کړ لقمان حکیم سې بوخيار او دان نطور واستګېشني رنگي کمزور هو علم او خيارتيہ کې سم رازيات نشا ورته يوازل خرمه عن دي طور اغه حمل اي په خالق تراس کې که په مخلوق ما باندې تراس کې که په کنه که په ما تراس کې زما خو واسنو اگر پا خودی اتراز کی بادشان تپو سکا حتی از پا دیگر او سرین گرمی او یو گرمی د سرین گرمی پیخور کی پیداشین وززکا خور رہے دا خویس خبر آنو پیخور کی تو پا خپل او داست کمال لی کمال آگستیس توی یا میشہ چین سان پا خپل آمال او په کردار ادا یو یا خاک لاکی کردار د ټک ټک دی یو انسان سره آثارو کچیز مکه ورکړه بلنګنا هغه د خپل شکر ډیر ادا کی دا به د فخر په شکل نه وای چې زبیر وی زکه ما په بلنګنا ونصوځه د دې د جاہلیت نه عایله شمه یا ایه الناس اسلام کې چې مساوات دی عدالت دی اخلاق هو د هوکومد احکام یا یو نه سېخ یو څړی مزه په ټولن پنجابۍ بوځه پنجابې نو دستا په کتاب کې نوم واغلی دی دا غنور هغه فارسی باندې او از فارسی باندې هندستاني به از ما کتابونه لیکلي دي موږ نه ښار کړو پښتون څه کړو ا جته سو کنه هم پښتون اوري نه یي محمود غنيمي مل فتا کړا محمود غزنوي پښتون اوس فارسکا ها هغه سره دې کای چې سرکارنامي هغه غوړی الفخر نه کوي چې چا کارنامي کړی هغې فخر نه کوي هغه جيد او دا چې څوک فره کړی دا لکه دا ډول دا ډول اواز لري نه زموږ نه خالی چې صدق <تصفيق> قیمتنهږي دا, دا اواز نه خېل لکه مې مېس دا کومه څنګه سره حرکتې زمې وینه ډکی هغه سره همې شکتې او چې کوم اسانګه کې مې ویني نو هغه څې نجگاواله لګي ویني هڅه کومې و سر بردمین که ما څنګه چې دا مې وینه دا سره همې شکتې په پارسي کې وی کې چې سوار به منځل لسد پیاده شواد سور چې مقصد تر رسیدي د خرابوش یعنې ته کم سړی چې مقصد تر رسیدي د خرابوش وي هغه کې لینه ورآره أنا خیال په اسور نګرځي دا چې د خیال پاسور ګرځي د رسیدل نه وي مخده پاک نه یار خای یا یوحناس اخلقو ان خلقناکم من ذکر مونس ور تاسو ماټون د یو نرینه نه نا پیدا کړړي او د یو انه لارو نیک یو دی نو دا پکې ی و چې د پختتونې مو دا پاربان دی او دا کابلی د او دا برکستان ټیک ته دا پکشته خ دی پیدا کوو دا مقصد دی دا یاد د انسانان چې پال ک پیدا شوډیر شو نه نو دوی تقسیمونونه د قوونو پوار د طرفونو کوړ د دنیا تاریخ کو وګوره شما ته چې سوک هغ ته به شمالی خلککو جنوب والله جنووي مغرب زکات نصاب خو یو پلان یم زدم پلان نه ده خو نشو ویلی زکات کړی و نه نکی نږدېو نه تقسیم د طرفونو په اعتبار کړو نو چې به لږ شو به قانون شپکی نو چې به لږ زیات شو لکه اوس نو پاته پکی جوړ شي نو تقسیم نو اوس د پاتو په اعتبار پښتن ما غا چاته وی چا سره په پاتې کې مرګ لري کته ور نو تا پښتن نه یم دا غلل تقسیم دي نو دا نه خلق یو تقسیمی چې یو په یو طرفي وبلو خدای وی دا تقسیمون لرکه یا ایو الناس اے خلق نو خلقناکم من ذکره مونس ما تا ټول پیدا کړی دی یو نارینه او د یو زنان انا کلارنسو کعدمان سلام موروم سو ته حضرت ڈکتا تاسو کې می قومونا پیدا کردی و جانناکم شعوباً ما تاسو مختلف دلی گردولی قومونا شعب قوم تو او آشیب دارے تو آئی دا غی جمع شعاب دا آشاب قوم الجمهوریت العربیت الشعبی اللیبی انو شعوباً تاسو می قومونا جوړ کردی او قبائل آو مختلف قبائل لتعارفو چی او بل پیجن ہے صرف دا پیجنگلو دا دنیا یو ذریع دا لا لی تفاخرو نفاخر ذریع نو فقر با پخبل اخلاق او پا کردار او پا عمال عزارت بعضی خلق پختون پختون آواز که پختون خدا خدا اسلام پرشتا با یوزه کی جی با یوزه کول نکه نا علاقه و نا جغرافیه آئی وجده چیو پختون بتاثره چیو داغه نظریه بدل استابنی خوا رور بدی پچیتا پا یو پاته اکی آخه پا بلا پاته اکی استابنی خوا معلوم اداشا چیو کول دا جیب نکه نا کول سی حالات کې دماغ کې افکار کې نظریات کې کم سړی چې تا سره په فکر او په نظریه کې باندې دی هه بتو زه آزمائش سره او کم در سره مخالفي یا ودی او قدا پداس شنو دا پسو کې او زه کوي اپریدی جدا دی وزیر جدا دی یوسف زی جدا دی محمد زی جدا دی خلیل جدا دی ممن جدا تاسو کې او زه نه کړل په جواب چې جبې یاو دا دی الله سمول او خیالاتی بدل شیوی دی سوک دروس پا لمن کی پراتی دی سوک دا امریکی نو تس نستی که دا اسلام آرشتی تنگا کڑی وان آو دے ٹور و لیلت آور کڑی وانو مضبوط با دا با سوک یوزیک بیپا محمد زی کی دا داشنغر دی دا د پلانکی دی دا پلانکی دی بیپا آگا یو کلی کی دا خان دی دا مولا دی دا نای دی دا شاکل دی دا ملک دی دا, دا, دا, دا, دا ک واشکورون هی مت اللہ علیکم اسکنتم اضان فالل حبن قلوبکم فصبحتم بنعمتي فانا وید خدای غی سام آیات کی چې تاسو د دشمنان مه کور کی خدای ټول یوزای نو یا یوهنا د دې پی جندو صرف پی جنل مقصد دی په حرمت احسان کولې او احکام په bazie بنادي لقد میراث میراث بس تخلق قوم ترسی بل تو دین راسی یا پتا دیت را نذیت کې باول در درخردی یاد دی په جنگلو د قومونو په دی راځي باقی فخر وینه کوي وی یو بل سره پدې فخر پسه دی یا یوحنا سې خلکو ان خلقناکم من ذکرن من تاسو د باول خطاب عربو ته ځکه عربو کې دا شی ډیرو اما ارتوسم پاکستان یا یوحنا سې خلکو ان خلقناکم من ذکرن من تاسو پیدا کړی دی یو نا او له د یو زنا نه نه پلا ورو کوم یو دی غره په لونه خپل <سؤال> کور کې ساح دا چې به خدای پاک اورنګونه د شناخت یو ذریعہ ګرځولنا وجعلناکم شغوان متاسو ګرځولي اړیر قومنا وقبائل و اړیر قمايل لتعارفو چې یو بل پیژنې سره ان اکرمکم من الله اباکم د خدای په دې پر پرېګار انسان پر پرېګار یا د خدای په دېږي جببه فمل په دولت په موټر زت را ټیک ته دنیوي زت پره شي خدا ځ کوي د خدای پنی ناکمه اکرمکم ب شکه من پتا تاسو کې ان الله خدای پاک پنی اتخوا کوم پرزدار دی په تاسو کې انله حاللی من خایر ب ش خدا پاکوي لم خاون دی او خبردار د دا سره وصلله اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبئاء والمرسلين وعلى الله الطيبين وعلى صحابه والمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان وعجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مين تتیو اللہ ورسوله لائلتكم من آمالکم شیعہ ان اللہ ورخو ہے کستاسو تیادینو خودے پاک دا مسلمانانو دا معاشرے دا پارمخ کی اوشپک ضروری اخکام بیان کر اولا داو چیو بل پورٹوکی مکای بیندا چیو بل مانت تانا مکای دریندا چیو بل پبدنمونو میاید آئی او سلورم داو چی پچا بدنمانے مکای بیسا بابا پینزم داو چې دا چا دا عیبونو تلاش مکره آش پاکم اداو چه غیبت مکره دا یاوان دا دا اسلامی د معاشره د اصلاح دا پارا بنیادی وصول جا بیخده پاکیو عام خانوم زکر کچه طول انسانان پاس الکیو دی طول دا آدم علیه سلام او د هوا بی بی اولاد دی که سوگزان پس شیبان غره گرنی ناغا عمال او اخلاق دیو تقوی دا دا خدای پانیز دا بیختره میعیار اغا ایمان دی تقوی دا خبول اخلاق دی موٹر بنگلا پختون و غلی ندا دا ایش چیه ندی دی سلسلہ که خدای دا تقوی و میعیار بیانی چی پر از گاران چاته و نو خده پاکداس اخولی کتاب نازل کرده ده چه هم واقعیت اشاره که هم احکام یو دل راغلی و ده سادگان د ده باندیسیان شدل خلق چی مشورو پو بنو اسدسا نو ده قبائل و ده عربو که سادگی دی ورده که بیو په مکو نو مدینیم پا او دسماتی لگلیو بل پریشتیا نو د خیر خیرات په غرض راغلو چیرې حظوره پاک د صدقات او زکات په فلک د تر ولیدي بادشاہ رسول <سؤال> الله ته چیمنګ لا پکې راغل نو ده مقصد دریم په حضور احسان کو چیرې تول قومون علی ایمان نورې چې تاسو سره جنگ جګړه کړي د ماتجوب لا پکې شوی دا ا بغیر بړې جنگ جګړې ایمان له وره سره دی واخیات دې اشاره کوي دا د داسه خلقو عمال دا تقوه ندا دا سه خلق و چه زلکی اخلاس نی دا ایمان ایمان خوده تم سوک ایمان خود دنش بل پا خوده و پا رسول دا چای دا ایمان پر رواند دا اخلاس ایمان خوده تقوه تیرش تونی تقوه خوده پا تقوه دا نمود و دریا چه زلکی ایمان نی او دا غرض دا پا رضان مسلمان و ای. دا دا خوده پا نی دیس نده نو خدای په نس ور وی سره ایمان او تقوا لري خوشتونی ایمان او تقوا د پلي لکه نه لکدغه خلقو چې کړو نو خدای په اریت مشارکه زمون د ټول اصلاح کوونه دوی ځان ته مؤمنان می چې مونږ ایم ايمان حضرت الله تعالیونه نه اوته ascii مظاهر ویدا وای چې موږ هغه بستایو دموې چې پرښتیا مېمان نه وروړل خو دا نه خبره بل پر رسول الله احسان نه کوي چې موږ مسلمانانو دا ده احسان دی په مسلمان کې یو سړی بادشاه نوکر کی ځان سره دا نوکر په په بادشاه احسان کی چې سیب زمادرې له احسان دی دې تا سړی نوکری کو کنه دې په دا بادشاه احسان مې چې سیب خلکو ډیرو تازه وایستل په خدای او رسول صلی الله علیه وسلم په دې ایمان احساس نشو کول خدای او رسول سره اجتلم کله ټول جهان کې فرشي پنوار کې فرخ راځي سپومه کې ما فرخ را شي په باران کې پس پورياس کې پس ما کې آسمان کې څه کې وفاق خدای په بواسطه کې اسلام راځي دا फायदा ټول کافر شي چې سبوی حضرتان ای رحمت الله علیه یاو سرنه اونا او سیب زماز کې دا خدای پا مارا کی شکت چې په شرقی او په دی مخ وی شکه او شکا وکا ناسا چلو تا, تا دا خدای سر جبتی دا سرنه اپا شو جرد لین جرد لین جرد شو او خدای روشت پا یاو سپیر ایسان او دا خدای تاتا سا جتی زروک شا یاو <laughs> سرنه منز اودلس کی ضربا پا امام احسان کرت حله کې امام باندې څه د خرص کلو بوسه موږ چې روزان نه کړې ده زکات ته ورکړې ده په امام په څھے احسانو کې د زکات زکات ته ټول نه لوي حله که تاسو په خپل کړې ده په امام دې سه آسان تاریخ خیرات او صدقو کې او په څھے احسانو کې ټول لاړل هغه مجرم شو نه د کړې په فرایز او په تان فرایز دي نه احسان وو پوه کله یو پروفټه د زان نه کله یو نن پروت خپل کار کا ستا پشا ستا نه لېمو تک هر رلي د فرعون سو شو هغه ابو سو شو نمروت سو شو نو کو ستاونه راشي راديشي لار په شی او سور د پاس په مردار سپې پروتې په ایران ته وزه گئے د خدای له یوه استله او د خدای له یوه بازي انسان شه داز یو متکبر روانو زمون دیو طالب کوه نا طالب ته مولهست په ما دي سلامونه چا هغه مغيره تیسړه عزت جوړونه پی جنم او سلام حق دا وو چې هغه پی اچوله ویژه پی جنم د زړه د میتیازو د لارې ناروته پی جنم له مسیح کېنا یوزل د پلا را د لمور څه راوت؟ زه ده پیژنم. په خپل کار کې. زمون که زمونږ دا دغه دا طالبان وي متکبر سره په قبر چلے. موسی علیه السلام او خضر علیه السلام خضر علیه السلام او موسی علیه السلام لا کلي خلق ډوړې او نګړې. موسی علیه السلام یې په خوند خلق له دیوال جوړه. پریرخ په نو دا اړه باندې ځان په حضور احسان کړو سیمو سره مخ دی وي په حضور احسان کای چې مانم دي نو خپل ځان لم ديو کنه ځان لري بلکې دا خدای احسان منه قدرت ہدایت قسم نه دا خدای احسان دي چې مونږه جمان ترا اوسته زمون په خدای احسان نشته خدای په تک مونږ سره اکبر زمون په دې مونږ خدای ته سفیدان مې حالته لا وی باندې باندې سیان گاوار پانخالا به ها ځان لا شادال شيگل عامن نام ایمان وړي دذر د اخلاص قل تو ور تو لم تومن تاسو دذر د اخلاص ایمان نه وړي اوخه مخا و ولكن قولو دافي ويسلمنا موږ استابدار غليو په ځای رج جگړه نه کوي ته حضور پاک مخه تراغلیه مسلمانانو تا غالبستراغلیه نور لا پرشتیا مومنانو خدای درنا خبر ده خبل و غرضون و خیرات دا پارواغلیه ولیکن قویه قولو دا سوائن یعنی دروح مو آئی دا سوائی اسلامنا مو غالبستراغلیه ولما یدخل الیمان فی قلوبكم لا ندن نوت رشتونی ایمان استاز زلونو توتی اللهواسوهوو او که پرشتیان د خو د رسول تاېدارې وکړه لا يلتم من مِنْ کوم شي کمی برول ستاسو په سوابو د عملونو کې اس قسمه پوره پوره سوابونه دل لالت کوم لایم خو کوم من جوورې مال کوم شي ان الله غفو مې بخون کې میوانان دی یعنی د نیک به بدل دررکو که بدیم کړړیا بدل در ته و بر مومن کمان واړی نو په سیګه به کېږئ دکه پرتیا ممنان کې دل واړی غدی انمل ممنون به مومنان ممنانهدي الله ځ نه آمنوله وررسولې چاهغې پرشتتیا یا ق لري پښ دو پررسول سمعلم یار طالب به اسقسم شکو شبنل دا خدای او رسول په خبرو کې اپدی عقیده لک پاتی او ور سره سکی وجاهه دو به امالهم انفسهم جهاد کای پخپل مالونو انفسو فزانونو په سبیل الله رخدای پنان خپل مال او جانور کید له دې ایمان علامه او دا فرمانی او نه ولا که هم صادقون در خلق بیرشتوری دی چیزل کی ایمان شکم نه لوي او هر قسمه قربانه ته تیاری دارشتونوش قلت و یا در شعلانطا اتوان لمون الله بدین گون تاس خدای خبراوے د خپل دین نه رسول الله ته مسلمانانه خدای ته داخ خدای ته خبر سماله ني قلت ورته و اتوال لمون الله ايا خيتا سخرت دين خپل خدای خبروې د خپل دین ته سي مونږ ایمان نه و الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ستاسو حضور نه سکه د ټول کائناتونه خبر خبرده خدای خبر ده هر ماشينه چې په اسمان مزموږ ګره د ټول کائناتونه خبر ده ستاسو د حضور نه احساسات او ارادو یقین نه خبر ده خدای ته د دې وینا چې پښتا والله بكل شيء علیم خدایدارсыз مان علم لري عالم دې یمون نون علیکان اسلمو دې احسان کې پتا د دې خبرې چې دې غاره بستره علطاطه یعنی وي بظاهره مونږ ایمان لرنو او دامتابه احسان جتاوي قلت ورتو یا لا تمنوا علی اسلامکم احسان مکه پما د خپل اسلام پیدا نقصان نه دانته کو څوک قافیشو رسول الله تبص نقصان واسته دانته نقصان نو تور توي اميران برالاتم نو احسان م کرے علي په ما اسلام کوم د اسلام اول بلکي قیمان ایمان فرېشتا سو نسيب کو نو دا په خدايه احسان کي پتا سو ملي الله يمن عليكم بلکي خدايه احسان کي پتاسو ان هداه للایمان ته هدایت او پس تاسه د ایمان انکه د ایمان هدایت درکو مسلمانان شه نه داخدای آسان لرلونه دا اول هر مانځه کی مونږ وایو احتراز صراط المستقیم خدای هدایت ته مونږ هدایت انسان په خپل نشې کوله داخدای گمرایی غمرایو هدایت داخدای په خپل اسکی ټک تاس کشمش پکې پو سوال باندې خدای نه کې هر څاغه مالک دا د انسان اراديه او احساسات را باندې له هدایت طرف ته دا د خدای په پدسته 15 انسان څه نو دا د خدای خام نتیجا باندې خپل فضل او کارم قسم نتی سره تعجذ لرا پاس دي شکر ادا را شکر اداکې چې په دا تر توفیق راځه خدورا کا ته منځو کې نوم دي شکر ادا کیږي شکر دې دا ستاهر زونه لچی دغه ما نه ځل و چې زه دې د شیخ امام شو همایمان رسول لوزبرګي ني په دغه خدايه سانو شکر دې ایت هدایت نه د نصیب شې په مادانو کې سر دې ست نه ماغان باندې نست نلاتم نو علی اسلامکم احسان مکه په ما د خپل <سؤال> اسلام بل الله یمنو علیکم بلکه احسان کوي پتا سو د خبرې چې هدایت کړه رسان سوې ما یعنی کړه تر کوشش ان كنتم صادقین کریستونیه په پریشتيان مسلمانان یې نو د احسان منه ان الله عالم غيب السماوات و الارض بيشك خدا خبر ده هر پټنه چې پاسمانه زموږو کوي د غيبو د اسمانو زموږونه خبره ده هر څه اخلاصونه اخلاصي او کمال علما ایمان او تقوا او کمال علما والله بصيرا بما تعملو او خدا بينا دی ویني هر عمل چې تاسو یې کوو الله علیه